Luca 13. În vemea cei au venit unii și au istărisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18-i pe care a căzut turnul din și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuia în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocuiți, toți, vi-e la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis lui. Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în zmăginul acesta și nu găsesc. Tai-l, la ce mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns ierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face aroadă, dacă nu, îl vei tăia. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gărbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Fântașul sinagogii mâniat că Isus să vârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să fiți vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la Iesle și-l duce de la Adapă? Femeia aceasta care este o fica lui Avram și care satana o ține legată de 18 ani, Nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas oșinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. El a mai zis cu ce se aseană împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna. Se asemănă cu îngreundă de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut un copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se asemănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină până s-a dospit toată. Isus, umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe noroc și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis... Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuiei? Iel a răspuns: Nevoiți vă să intrați pe ușa aceasta, amtă căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stă pânul carei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschidene. Te-a răspuns el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți, lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnire al dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsări și de la apus, de la miază noapte și la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. În aceeași zi au venit câțiva farisei și au zis, pleacă, du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceţi-vă la răspuns el și şi spuneţi vulpi aceleia, Iată că scot drag şi săvârşeţi vindecări astăzi și mâine, iarna treiaţii voi îi Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și uciţi cu piete pe cei trimeşti la tine. De câte ori am vrut să strâmp pe fiii tăi, Cum și-ar strânge găina puii sub aripi, și n Iată că vi se va lăsa casa pustie, dacă vă spun că nu vă oresc putea vedea până veți zice. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.